Sida 128. Det magiska huvudet. Sida 128-129. till Symbolbeskrivning. Teckningar av huvuden snidade av keltiska hantverkare som symboler för det avhuggna huvudet. Överst till vänster. Huvudet av en keltisk befälhavare från Prag i Tjeckoslovakien. Till höger därom ett bronshuvud från Chartres i Frankrike. Nedanför dessa inristningar från Wakefield och Bradford i England. Huvudet på skölden är en avbildning av en dekoration på ett hästseldon. Längst ner spränger Riaques onda källa. Sina fördämningar. Inläsarens kommentar. Den svartvita teckningen som visar de olika, mångformiga huvudorna ses längst till vänster på sida 128. De hedniska kelterna var liksom andra nordliga folk huvudjägare och tog sina fienders huvuden som segertroféer och satte stolta upp dem på fästningsvallarna runt sina bergsfort och inne i boningshusen. Huvuderna innebar emellertid mer för kälterna än enbart krigsbyte. Enligt deras föreställningar var huvudet själens boning, hemvist för människans allra innersta väsen. Genom att sätta upp och tillbe sina fienders huvuden trodde kelterna att de fick skydd mot de onda krafter som huvudorna ägde. Lyktorna som tillverkas av utskurna rovor och pumpor i England och USA vid Halloween. Kvällen före all helgonadagen, den gamla keltiska Chavin högtiden är en kvarleva av denna gamla huvudkult. Under järnåldern satte kelterna troligen taljljus i skallarna, som var uppsatta runt befästningarna, under denna den mest ödesmättade av alla högtider under det keltiska året. Och skallarna såg säkert mycket skräckinjagande ut, där de lyste i den mörka spöklika natten. Kelterna trodde att skallarna inte enbart höll illasinnade makter på avstånd utan också att skallarna levde vidare efter ägarens död. En del skallar kunde tala och sjunga och förutsäga framtiden. Vatten av alla slag, källor, gölar, floder, sjöar, vördades, och huvuden som var placerade i heliga källor sades ägaren alldeles särskild magisk kraft. I en berättelse skildras en våldsam strid mellan två iriska grupper. En man som hette Ryak var ända överlevande och han högg av det stupade männens huvuden och förde dem till en källa. I källåden uppstod då genast onda väsen som bringade olycka över alla som kom i närheten. Riyak byggde ett brunnshus över källan för att stänga de onda makterna inne Och satte dit en dörr Som han bommade till ordentligt Men ingen makt på jorden Kunde hålla det våldsamma Och ondskefulla vattnet inne Det bubblade och sjöd i källan Dörren till brunnshuset bångnade Och började ge vika Och plötsligt bröt vattnet fram Med ett vrål Forsade ut i en jättelik våg Och dränkte Riak och ett tusental andra människor i trakten. De avhuggna huvudena kunde vara både goda och onda. Det fanns huvuden som undfängnade gäster med mat och dryck och var lika goda värdar som när de hade suttit på sina ägares axlar som i sagan om Brands huvud. Och det fanns huvuden som fick mördare ställda inför rätta Genom att avslöja deras namn Sida 129 I det stora slaget mellan Connacht och Alster Spelar ett huvud en alldeles speciell roll När Maev angrep kungariket Alster För att ta den bruna tjuren av Cooley Vilade en underlig förbannelse över Alstermännen Och gjorde dem stridsodugliga Endast Kuhullin var opåverkad och stred ensam mot den mäktiga fienden. I flera månader kämpade han och mötte Maevs mest lysande hjältar, den ene efter den andra, i tvekamp. Svårt sårad och med tynande krafter insåg han till slut att han inte kunde fortsätta mycket längre. En kväll fann hans far, Suldam. Honom där han låg helt utmattad, så svag och så öm över hela kroppen av sina sår att han inte uthärdade kläderna på kroppen. Och därför höll ut dem med hasselgrenar, omlindade med mjukt gräs. Det enda oskadade stället på hans kropp var den vänstra handen som han höll skölden med. — Hur kan jag hjälpa dig? — frågade fadern. Bekymra dig inte om mig sa Kuhulin Far till Alstermännen och tala om för dem hur det ställt här Jag orkar inte strida länge till Det måste ta sig ur sin kraftlöshet och komma till min hjälp annars är det ute med Alster. Suldam steg upp på Kuhulins starka grå stridshäst och red i spårsträck till palatset i Emmenmacka Där Alsters krigare lättjefullt fördrev tiden Glatt fästande Stå upp ni män av Alster Ropade han När han i vild karriär Red genom landet Män dör Kvinnor förs bort Och boskapen blir stulen Medan ni sitter här sysslolösa Skam över er Men förbannelsen vilade tung över Alsters land Och krigarna brydde sig inte om Soldams maningsrop Till slut var han framme vid borgen min makka Och ropade till folket Men inte heller här var det någon Som fäste någon uppmärksamhet vid hans ord Inte bara därför att männen var orkeslösa Och inte gitte bry sig om det det var förbjuden att tala om inte kungen gav dem ordet. Och kungen själv fick inte tala för en druiden Katva hade talat. Tre gånger ropade Suldam ut sitt hemska budskap innan Katva lyfte sin blick. Vem är det som utför alla dessa dåd? frågade han med likgiltig röst. Alil och Mev har till intet gjort er. Ropade Suldam, alldeles rasande Kohullin ensam hindrar Irlands fyra kungariken att ta landet Och här sitter ni och låter er inte bekomma Stå upp och slåss som män Slår ni dem inte tillbaka nu är ni besegrade i grunden Och får leva som slavar till domedagen Den som förargar kungen av Alster på detta sätt Förtjänar döden sa Katva med en gäspning och återgick till sitt studerande. Det andra nickade instämmande, men ingen visade tecken till att göra något åt det. Ursinnig över det usla gensvaret vände Soldam tvärt den stora grå hästen, slet till i manen och drev rasande in hälarna i sidorna. Hesten stegrade sig och slog vilt med hovarna i luften. Nacken träffade Soldams sköld med sådan kraft att den skarpa kanten skar halsen av Soldam, vars kropp kastades livlöst i marken. Den förskräckta hästen galopperade tillbaka in mot pålverket med ögonen uppspärrade i vild skräck. Och svep skummande ute efter sidorna. Kvar på hästryggen låg Suldams sköld, och på skölden hans avhuggna huvud. Oupphörligt roppade huvudet. Män dör, kvinnor förs bort, och boskapen blir stulen. Res er, Alsters män! Inför den ohygliga synen löstes förbannelsen som tagit all kraft från Alsters stora krigare, och det mindes vilka det var. Kung Konakar stod upp och svor en dyr ed. Himlen är ovanför oss, jorden under oss och havet runt omkring oss. Jag svär att faller inte himlen ner, sjunker inte jorden undan och stiger inte havet över landet. Ska jag föra varje alsterkvinna tillbaka till hennes hem och varje alsterko tillbaka till hennes ladugård? Medan krigarna slipade svärden och såg till sina rustningar som så länge hade varit bortglömda skickade sänderbud till landets alla hörn för att båda upp folk. En väldig här gick ut att möta fienden och rädda Kohulin Soldams huvud hade uträttat sin gärning och kunde till slut finna ro.